Тут спочатку районний, пояснив Мілік, Конрад Карлович Полонський, відомий житомирський адвокат, фактичний голова житомирського роду Полонських. Люб'язно увів мене в курс державний лад та право Полонських, отець Макарій. Треба було кілька грамот взяти, але це вже я трохи пізніше. Отець Макарій торкнувся Христа, я ж взяв до рук Зігі, у кожного своє заспокійливе. Давайте обідати. Мілік-миротворець почав займатися харчами. І тут я помітив це. Не розумію, як я раніше цього не помічав. Стіл відцентровувала одна з моїх мисок, наповнена картоплею. Нічого не з першого погляду. Хоча я миски з неочищеною картоплею на стіл не виставляю, але то неважливо. Справа була в іншому. На всіх картоплинах було зображено хрест. Це що таке? Картопля? Я розумію. Отець, ви її що, охрещували? Обличчя отця Макарія сповнилося патоковим добром. Мабуть, він остаточно усвідомив, що я психопат. І шкірою відчув, зі мною треба поводитись обережно. Як з голубами, раптом хтось із них запліднив дію Марію. Казна, що верзу. «В якому розумінні?» – тим не менш запитав він. «У православному, батюшко, виключно у православному», – відповів я. Отець Макарій повільно кліпав очима. «Може, він не православний?» «Чи святили? Може, у вас програма така в патріархаті?» Кожну овочину, яка може виявитися підступним буддистом, у зародку перетворити на палкого християнина. Яку овочину? Які буддисти? Про що ви говорите? Отець Макарій вимогливо дивився на Еміля, який в свою чергу весело дивився на мене. Емілю, про що йдеться? Про картоплю, відповіли ми з малим. Отець Макарій наблизив до миски своє обличчя. І перехрестився. Господи, милий, що то? Це я у вас питаю, що то? Емілю, що відбувається з картоплею? Якщо це жарт, то мушу тебе переконати, він не вдався. Я обов'язково матиму розмову сьогодні ввечері з твоїм батьком. Це Павло тебе навчив, дитино? Я не його вчитель, щоб ви знали. Я. «Коханець вашої колишньої дружини!» Я був у запалі. «А, ось ви про що!» – відгукнувся Еміль, який встиг прилаштувати пательню та глечик на плиту. «Я спочатку не зрозумів. Це мама позначила ту картопельку, яку краще запекти. Вона так завжди робить. Давайте вже їсти». І ми почали їсти. Послухайте, я все не міг заспокоїтися, але як ви, ну, тобто, як сталося, що ви... Важко мені було, ой, важко. Прийшов до Бога? Так. Ну, а що тут такого дивного, на ваш погляд? Мені складно збагнути, як військовий може перетворитися на отця. Ну, не в сенсі отця, як отця, а в сенсі отця, в православному сенсі. Знаєте, мені здається, що нас багато чого поєднує і окрім Бога. Для мене військово святиною тоді був статут. Для мене зараз – це Біблія, правила, порядок, пошана до вищих чинів. Я мовчав і думав, чи нормально буде, якщо я запропоную випити? Ви віруюча людина? Раптом почулося. Ні, я гностик. Я таки підвівся та поліз до дерев'яної підставки для вина. Агностикові можна. Агностик – просто назва для якогось гидкого підшкірного паразита. Це ж треба було так назвати людину з тверезим поглядом на життя. Зараз піст поцікавився я. Ні. І нічого такого іншого? Не знаю, що ви маєте на увазі під іншим. Сьогодні, зокрема, Державне свято Чеської Республіки. Треба відсвяткувати. Ви таке святкуєте, отче? Запрошений до амбасади, відказав соромняє зливець. Я обов'язково мушу випити. Нас із Сарою, зрештою, поєднав справжньо фальшивий моряк, якого ми частували пивом у Празі. А ви, до речі, як з нею познайомилися? Раптом настрій в мене покращився, я згадав про рожеве винце руландське «Модре розе» врожаю 2006 року муравської винокурні «Бзенец». Вони познайомилися на курсах івриту. Я не знав, що тобі це цікаво, а то б раніше тобі переповів. Треба було мене попросити, я б все як у романі виклав, послідовно. Мене всі за це хвалять, я вмію розповідати послідовно. Це було першим, що я почув, коли прибіг з пляшкою. «Ви єврей?» – запитав я в отця. «Ні, але він дуже хотів ним бути. Хоча от мій батько вважає, що всі, хто вірує в Бога, не проти бути євреями». «Емілю, шануйся! А що тут такого? Ти ж сам говорив тоді про те, що в українській армії немає перспективи, а от в Ізраїльської є, і чому б вам не податися в хайфу?»